Незнайомка, судячи з голосу, жінка 40, може й 50 років, попросила покликати до слухавки бабу Макду. Знову бабу Макду, як завжди, бабу Макду. Мені осточортіло постійно відповідати, що баба Магда тут більше не проживає, що вона виїхала в Донецьк до внуків. Інколи я чую в слухавці схлипування, інколи зойки, інколи. Фрази, господи, що ж це буде, мабуть, баба Магда дуже важлива людина, якщо через неї так переймаються. Боги з нею, тією бабою Магдою. В мене інколи є справжня розрада, коли мій однокурсник Льоша, який мешкає в Ялті і працює там завучем школи, передає кілька літрів вина із місцевого заводу. Наскільки знаю, це нефільтроване вино Краде зграя місцевих кримських татар, які збувають його за дуже демократичними і вигідними цінами туристам і відпочивальникам. Найбільше я люблю чорно-червоні вина. Айсерез, серез чорний полковник, тайфі, чорний мускатель, Ізабелла. Зазвичай наливаю собі велике металеве горня вина і виходжу на балкон. Мій балкон – найкраще місце в Києві. Ніхто не заважає, не чіпає, не говорить. Тут усе належить тільки моїм думкам, і ніщо на них не здатне вплинути. Просто сидиш на балконі і думаєш, дудлиш винце і куриш, що ще треба? На балконі я відчуваю повільну течію свого життя і найдрібніші зміни, що неквапно рухаються, поступаючись місцем іншим незначним подіям. Ковток за ковтком – я насолоджуюся вином і думаю. Щоправда, я дуже часто нудьгую і кажу одну й ту саму заяложену фразу – «Знову те саме». Під цим я розумію і свою пустильну двокімнатну квартиру, вікна якої виходять на густі зелені крони дерев, і мій улюблений Голосівський парк, який у притул стоїть над асфальтованою смугою проспекту, з другого боку якої – мій будинок і мій балкон. Знову те саме. Останнім часом я посміхаюся, коли згадую ці слова. Вони настільки звичні, ніби для диктора новин фраза «добрий день», який він не надає особливого значення. Ці слова приносять певне полегшення, бо я ніби Примирююся з тим, що не здатен здійснити вчинок, про який ніколи не мислив. Вино дуже добре. Люблю відчувати його при смаку роті, навіть після кількох ковтків, коли воно зігріло мою середину. Мене непокоїть мій внутрішній стиль. Таке враження, ніби я приречений назавжди існувати подібним чином. Немилосердно бути собою, нездатним вилізти з власної шкіри, змінити свою личину чи народитися заново. Проте знаю багатьох, хто постійно змінюється, шукає для себе все нове і постійно вражає ближніх подібними витівками. Уайлд дуже точно сказав, дайте людині маску і ви дізнаєтеся, хто вона насправді. Ніколи так не міг. Це теж саме, що лягати спати затятим православним, а зранку прокидатися запеклим католиком. Є такі диваки, які на таке здатні. Один мій знайомий, який пише роботу з антропології східної патристики, зовсім невинний на перший погляд і попри те, що Гомик кілька років тому заснував у Києві осередок буддистів. Йому кажуть, Макс, ти ж водяро глушиш, як компот. Жиреш м'ясо, як пантагрюель, і дупав тебе чутлива. До чого тут буддизм? А він їм, оце так відповідь, Будда залишив цілу купу положень. Я з них вибрав біля тисячі, які нам підходять. І жодних проблем. Як усе просто. Це лише в мене. Здохлі мухи у віконній рамі. Простирадло й подушка мокрі від поту. Біля вуха гудуть комарі. Б'ю себе по щоці і пальцями скочую по шкірі нікчемну комашку. На вказівному його розтерта тільце і червоно-чорна смуга моєї крові.